Əl-Maun surəsi 7 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, dini yalan hesab edəni gördünmü, o elə adamdır ki, yetimi itəliyib qovar və yoxsulu yedirtməyə rəqbətləndirməz. Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafildilər, onlar riyakarlıq edər və zəkat verməyi qadağan edərlər.